No descuides el doble sostre? Oh, sí, és veritat. No, vull dir que et descuides de posar-lo a sobre de la tenda, perquè si plou no ens mullem. Sí, ja ho sé que és per això, però som a l'estació seca i no crec que calgui. Així agafaré el doble sostre de manta. Per i si plou, què? I si no plou? Llavors l'haurem posat per no res. Uuuh! Ostres, em poses negre! Katara, per què no et preocupes més pel foc, tu? Amb aquestes branquetes no faràs res? Si no t'agrada que em faig el foc, què? Molt bé, doncs si tu no fas la teva feina... Vinga, ja porto el menjar, si voleu. Ei, que no heu fet el foc? I què li ha passat a la tenda? Pregunta-li a la Saberuda, la reina de les branquetes. Sí, esclar, o millor al senyor Gandul, aquest. El rei de les tendes! Va, nais, nice, parlar-vos així no soluciona res. Hem d'actuar. I si canvieu les feines? Per mi bé. Ho veieu? Desfer malentesos, portar-la pau... Aquesta és la feina diària de l'abatat. Va, Momo, és més just així, perquè l'Àpa té cinc estòmacs. Aquí la tenim, nois! La Gran Divisió... Ostres! M'hi quedaria tota la vida contemplant això. Ja està. Ja l'he vist prou. Però com pot ser que no et fascini a tu, Osoca? Però si aquest és el canyó més llarg del món... Sí, i segur que ho podrem comprovar perfectament des de dalt quan hi passem. Ei! I Si vols a la canyó, jo era aquí primer. El guia del canyó? Sona molt informatiu. No, és molt més que un guia turístic. És un mestre de la Terra i l'única manera d'entrar i sortir del canyó amb seguretat. I els pròxims que hi passarem són la nostra tribu. Tranquil, home, ja ho sabem, que aneu primer. No estaries tan tranquil si la Nació del Foc t'hagués cremat la casa i t'hagués fet fugir. Tota la meva tribu ha hagut de caminar molts quilòmetres cap a la capital de Bas-5C. Així sou refugiats? Uh. Sí, esclar que som. Són la teva tribu? Aquells? De cap manera! Aquells són de la tribu dels Jans, una colla de lladragots. Ja fa cent anys que són els nostres enemics. Ei, Jans! Estic guardant la tanda de la meva tribu i això no ens ho robareu! On són els altres Gans Que potser encara recullen el campament? Sí, però m'han enviat a mi perquè els guardi el lloc. No sabia que el guia del canyó fes reserves. <ríe> com ho has de saber? On és normal per una tribu tan caòtica com vosaltres. És la ignorància. Sou uns desorganitzats. No esteu preparats per fer viatges. Eh... Ja Fes-ho amb la dona! No eh... eh... eh... saps? No saps? No saps? No Perdoneu que us hagi fet esperar, nois. I ara a qui li toca travessar el gran canyó? Eh... Uh... Doncs ja diria que... Jo hi ja era primer la meva tribu, ara més. Home, no pugui ha hagú que no hi és. Em sembla que haureu de fer el viatge demà. Espereu ja són aquí! Ara no em digui que deixarà passar aquests creguts dels gans gens. Perquè nosaltres també som refugiats. Tenim gent malalta que necessita atenció. Bé, però és que jo. Això... I nosaltres portem gent gran que ja està molt cansada. La gent malalta té prioritat davant la gent gran. Mireu, em sembla que els Yangs no tindríeu tants malalts si fóssiu una miqueta més nets. I si els gansins no fóssiu tan nets, potser no viuríeu tant per tenir tants vells. Se sentia la vostra pudor Estàs de quilòmetres... Estàs preparat 60. per posar a prova la, la teva corrent. habilitat com a pacificador? No sé, una discussió sobre qui fa què és una cosa, però què ets fa cent anys que es barallen. Ei, escolteu-me tots! Mireu, aquí tenim l'avatar i estic segura que si el deixeu parlar trobarà una solució justa que farà tothom content. Bé, podríeu viatjar junts i compartir el guia, no? Ni pensaments. Preferim que se'ns emporti la nació al foc abans que viatjar amb aquests lladres podents. Nosaltres tampoc viatgeríem amb aquests simples estirats. Oh, bé, oh, oh, bé, bè, oh, fàcil. Fàcil. bé, farem un tracte i entrareu junts i l'Àpa us portarà els vells i els malalts. Us sembla just, això? Ho sento, apa. Ho hauràs de fer tu sol. No. En que aquests tenen un problema gros entre tribus. Estàs segur que és bona idea, ficà'ns-hi? Si t'haig de dir la veritat, no n'estic gaire, però no ho estic mai de res. Ell és l'avatar soca. Posar pau és la seva feina. I també li és fer-nos travessar tot això a peu. Molt bé, ara venen les males notícies. No s'hi pot entrar cap mena de menjar al canyó perquè trau uns depredadors molt perillosos. Sí! Ah, home, tothom pot passar un dia sense menjar, no? Què preferiu, tenir gana o morir? Vinga, va, que començarem a baixar d'aquí 10 minuts! El que no us mengeu anirà tot a la brossa! L'apa es cuidarà de tots vosaltres fins que hi arribem. Ens veurem a l'altre costat, noi. Llipp, llip! La feina és molt més que el domini de la Terra. La gent vol informació. Segur que molts us pregunteu com es va formar aquest canyó, oi? Doncs els experts diuen que és molt probable que els esperits de la Terra el cabessin perquè estaven enfadats amb els agricultors d'aquí que no els oferien prou bons sacrificis. I potser encara estan enfadats. Espero que hagueu portat coses per sacrificar-me. Vinga, i ara aparteu-vos de la paret. Per què ho ha fet, això? Aquesta gent fuig de la Nació del Foc, oi? Ens hem d'assegurar que no ens segueixen. Així estem més segurs. Oh, oh, oh, oh, oh! I ara m'heu d'ajudar mi! Ah! Ah! Ah! Ah! Què coi era, allò? Una cuca del calló. Oh. Oh. Oh. I segur que n'hi ha més. Ostres! Els braços trencats. Doncs sense els braços no puc dominar la Terra. En altres paraules... Estem atrapats al canyó? Deia que allò de llançar el menjar era per no haver de patir per coses com aquestes cuques. Tot això és culpa dels Janks. Estic segur que han portat menjar per molt que el guia prohibit. Què dius? Aquí si hi ha algú que no pugui estar sense menjar tot un dia sou vosaltres, els tous dels Gans Jins. Deveu estar contents ara que hem quedat atrapats aquí dins. Això vosaltres, què heu amagat menjar? Va, mantenir-nos units és l'única manera de... Nosaltres no farem ni un pas més amb aquesta gent. Mira, en això hi ja estem absolutament d'acord. Teniu alguna idea? Sense el meu domini, l'únic que hem de fer sortir del canyó. No vull morir aquí dins. Jo no vull formar part de la cadena tròfica. Ho veieu? Serem presa dels depredadors per culpa vostra. Això! Ara en enculpeu injustament els Jancs, com sempre heu fet. Els glocs. Prou! Em pensava que us podria ajudar a entendre-us, però em sembla que és impossible. Ens haurem de separar. Els gengins per aquest costat i els Jancs per aquesta altra. I viatjarem per dos camins separats. Soca. tu aniràs amb els Jans, i tu, que aniràs amb els Gans Jins. A veure si descobriu per què s'odien tant els uns als altres. A poseu el doble sostre, vosaltres? Per què, si és l'estació seca? Això mateix. A nosaltres ens de fer-lo servir per tapar-nos. Per fi algú com jo. Penseu que pot ploure, potser? No, però no se sap mai. S'ha de ser prudent. Vols un tros de pa, Catara? O sigui que éreu vosaltres els que feieu menjar? Oh, Au, dona, tu pensaves que aquella tribu de lladres no n'agafaria, potser? Per què ens hauríem de morir de gana si sabíem que els Jancs s'afartarien davant dels nostres nassos? Bé, suposo que si tots n'heu portat... I com és que la vostra tribu odia tant els Jancs? Sembles una noia intel·ligent, tu, Catara. Segur que t'encantarà sentir una mica d'història. El patriarca de la nostra tribu, en Jingwei, era un mestre de la terra i guerrer a qui van assignar una missió molt important. Transportar la nostra esfera sagrada de la Gran Porta de l'Est fins a la Gran Porta de l'Oest. que portar l'esfera de l'est a l'oest representa el sol que surt i que es pon, i per la nostra tribu era un ritual de redempció. Però quan ja s'acostava al seu destí, en Jin Wei va ser atacat per un jang, un malvat que es deia Wei Jin, i que es va mirar a l'esfera amb enveja. El covard en Wei Jin va fer cor en Jin Wei a terra i li va prendre l'esfera sagrada. La nostra gent no oblidarà mai, això. No te'n pots refiar mai, Dunjank. Un tros de carn, no? I tant! Deus està pensant que són menys preables per haver portat menjar i que així ens hem posat en perill a tots. Mm. Els ganjins es confien tant de nosaltres que és molt probable que sospitessin que portarien menjar i per això han decidit endur-se'n i nosaltres hem fet el mateix. Mm. El nostre conflicte amb els ganjins es remunta fa cent anys enrere. El nostre pare, en Wei Jin, sortia de la porta oest del nostre poble, que va veure una silueta a la distància. Era un home de la tribu dels Ganjins. En Jingwei i va caure a terra. El noble Wei Jin es va aturar a ajudar-lo. Resulta que en Jin Wei transportava una esfera sagrada, una relíquia molt poderosa, que la seva tribu feia servir per un ritual de redempció. En Wei Jin va provar a decorar les ferides del Jin Wei, però ell va insistir que l'esfera era més important i li va demanar que la tornés a la seva tribu. El bon Wei Jin va prometre que li enviaria ajuda de seguida que pogués. Però quan en Wei Jin va travessar la frontera del territori, Toni Ganjin, per tornar-los l'esfera, el van agafar! I en lloc d'agrair-li el que havia fet tan generosament, el van condemnar vint anys llarguíssims de presó. Els Janks, no l'oblidarem mai, aquella injustícia. Quina mala passada. Tu acabaràs, això? Sí, ja ho sé, que estaria bé poder anar a un d'aquells campaments i riure i explicar històries. Però no passa res, Momo. Aviat sortirem d'aquí. I menjarem tants litxis com vulguem. No, ja m'espero els litxis. És molt dur, oi? Ser imparcial? Voldria ajudar aquesta gent a entendre's, però sembla impossible. I ara el problema més greu el tenim per sortir d'aquí. No ho sé, noi, però juraria que els dos problemes van relacionats. Via lliure! Gairebé ja som a l'altre costat. Katara, Soka, creieu que aquesta gent podrà col·laborar per sortir del canyó? Em sembla que no, Ang. Els Yangs en van fer una de molt grossa. Van atacar en Jingwei i li van robar l'esfera sagrada. De què em parles, ara? Sí, què t'empatolles, tu, ara? En Wigin no va robar l'esfera. L'estava tornant al Gangjins, però ells no el van escoltar i el van castigar. Doncs jo trobo que encara el van castigar poc. Què? D'acord, ja ho he entès, però ara us necessito. Feu venir tothom a la base de la paret del canyó, va. <tos> Com sortim d'aquí, podrem continuar els nostres camins per separat. Però ara vull que col·laboreu i que penseu com pujar per aquesta paret. Potser els Jancs la poden escalar amb les onglotes llargues i brutes que tenen. Ai, perdona. No em recordava que pels gallgins portar les onglades llargues. És un crim que es castiga amb 20 anys de presó. Calla, lledragota. I vosaltres estirà. us ho hauré de dir. Les males paraules no arreglen res, sinó les accions. Aquest cop potser té raó, l'avatar. Sí, potser sí que en té. És veritat, les paraules no solucionen mai res. Sí, passem a l'acció. Ah! A mort! A veure si així s'acaba aquesta rivalitat. No! Ho retiro! Les males paraules són molt millor! Ah! Ah! Ah! Això és menjar? Tothom s'ha dut menjar? No m'ho puc creureu, posat en perill la vida de tots perquè no sabíeu estar ni un sol dia sense menjar? Sò una colla. Feines, vam sobreviure a una. M'han vingut a buscar! I ja m'han tastat i ara se'm volen menjar tot! Qui et soca? M'és igual aquesta amistat estúpida. El que vull és que sortim tots vius d'aquí. Ja també. Estava de per seva perquè em van donar menjar. dit mai que els ganjins s'embrotarien les mans com tothom. I jo no hauria dit que nosaltres ens podíem refiar dels jangs. Potser no som tan diferents al cap i a la fi. Ai... Llàstima que no podem reescriure la història. Sou una colla de lladres que vau robar l'esfera sagrada d'en Jin Wei. I vosaltres els fillats que vau empresonar en Wei Jin i justament durant 20 anys. <tots> eh, un moment. En Jin Wei? En Wei Jin? Ja sé qui són. Sí, sí. Ja la sabem tots, aquesta història. No! Vull dir que jo els coneixia. Potser no ho sembla, però tinc 112 anys, eh? I jo hi era ara fa 100 anys el dia aquest que dieu. Però em sembla que hi ha molta confusió en aquesta història. Perquè, per començar, en Jin Wei i en Wei Jin no eren enemics. Eren germans. Bessons, per ser exactes. I tenien 8 anys. I el que és més important, estaven jugant. I l'esfera sagrada que diu la llegenda era ni més ni menys que la pilota. I les portes de l'est i l'oest eren les porteries. En Jin Wei tenia la pilota i corria cap a la porteria, però va caure i la va perdre. En Wei Jin no li va robar, la va agafar i es va posar a córrer cap a la porteria contrària. Però va sortir fora del camp, per això el van haver de posar al racó de penalització. Però no per 20 anys llarguíssims, sinó per dos minuts de no res. No hi va haver ni robatoris, ni presó, ni res d'això. Va ser un joc i prou. Vols dir que l'Esfera Sagrada era una pilota sagrada? No, era una pilota normal. I el ritual de redempció de la nostra tribu? És com es deia el joc a què jugaven, redempció. Perquè quan algú agafava la pilota i la portava a l'altra porteria, llavors cridava, REDEMPCIÓ! No us vull amagar, però que en era força bestiota i que en era una mica estirat. Això és veritat. Però respectaven com a bons germans i compartien els jocs malgrat les diferències. Em sembla que potser és hora d'oblidar el passat i de mirar cap al futur. Estic content de veure't. M'has trobat a faltar? No sé pas com agrair-t'ho, Avatar. No cal. Només faig el que puc. Ah. Per què no viatgem cap a la capital del Regne de la Terra com una sola tribu? No! jo també vinc! Estic fort d'aquest lloc! Caram, quina sort que els coneguessis, no? Em pots dir sort o em pots dir mentida. Què? Que m'ho inventat tot. No pot ser. Això no està gens bé, eh? Va, treu el pastís de crema, que em moro de gana.